שלום לכם, אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל אבל שייקה לא היה לא קיבלו אותו לא קיבלו אותו <laughs> אז אה, אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה ועד עכשיו זה הצליח אז תודה רבה <פס> אם זה לא הצליח אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל והוא סיפר לנו אז uh, תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. <אז> במסגרת תוכניתנו, הכה <הקטע>, את הנבחן, <אז> נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן <אז> אשר נבחן את הנבחנים לרקע, נו? בית הנבחן! <laughs> ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד שם. אתה, אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך? שייקה לוי. שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי. שייקה לוי. לוי, כן. שייקה לוי. לוי, כן. לוי. הלוי, אח של טופול. לא, שייקה לוי. שייקה לוי. שמשפחה משפחה לוי. אתה בטוח שום קרבה? לא. למה זה חשוב? חשוב מאוד, שייקה לוי. אני שכן של מסקין. מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה? להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם... תאמר לי, אתה יודע על השיר? אני יודע. לא יודע. שרים. שרים. אתה מקיבוץ. קיבוץ, כן. מה תשאיר לנו? מול ארזיני, טוב. טוב מאוד. אפשר להתחיל? בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד? מה שרוקדים. מה שרוקדים בקיבוץ. מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו? אלגינת אגוז, טוב? בבקשה, טוב מאוד אפשר להתחיל? בבקשה אני אבקש שקט תודה רבה שייקל ארתם, ארתם, אני חושב שהוא עבר תאמר לי שייקל בחזרה זה כבר נגמר מזמן? תאמר לי שייקה... לוי. אתה... לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה. שום דבר. שכן זה מסקי. רק מסקי. תאמר לי שייקה... אתה יודע לשחק? שש בש, טוב. מה זה שש בש, גברי? פינג פונג. טניס. טניס. תאמר לי... לא הכנת לנו שום קטע משחקי? לא? עכשיו תיתנו לי משהו. אני תסע. מבין. תאמר לי, אני אתן לך את י' <laughs> תסביר לו מה זה את י'. גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. את <laughs> זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד. כן. <laughs> תשמע, שייקר, כן. עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד <laughs> על צוק גבוה. איפה? בבל צוג. בבל צוג. על של פאשה. אתה עומד על צוג גבוה. כן. לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייקה. לאן אתה הולך, שייקה? אני הולך להקת פיקוד מרכז.